mohon dijelaskan makna daripada ayat inna ka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul suma wa la du'a'a idha walla ayat ini jelas dari hurufi, secara hurufi artinya, hey Muhammad sebenarnya urusan hidayat dan petunjuk itu adalah daripada kami sepenuhnya kamu cuma harus menyampaikan menawarkan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 Diteguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana engkau orang mati kok kau tidak bicara? Dia bilang, Hey Omar, mereka ini sekarang lebih dengar daripada kuping mereka itu lebih dengar daripada kamu. Ma'antum bi asma alimah akuluh minhum Bukhari Muslim. Jadi orang mati dengar. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, indah kalau tujuan yang mati hatinya. Ini nah, hati mati sudah. Tak bisa dengar ya. Atau sudah kopinya tutup. Kalau didengarkan ayat. Malah dia seperti orang di. Uh, suntik mati. Tak mau dengar. Itu mati hatinya. Walatus mi'usum madua. Ini buktinya yang kedua. Orang yang tuli. Tak bisa kau perdengarkan. Nah, kalau sekarang kan bisa orang tuli. kan pakai alat juga dengar ya.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 ayo ayo pergi kuburan tamasyahnya itu pergi kuburan lalu pergi ke pohon binatang apa sebab Sebab kuburan itu mengingat kemati ayo ayo kontak jatuh kuburan tanya eh orang kuburan kamu sekarang saya beritakan beritamu duniamu sudah dibagi-bagi istri-istrimu sudah kawin lagi Rumah-rumahmu sudah ditempati di orang lain. lah apa beritamu sekarang? Pasti dia beritahu Mel. Kok mungko? Bisa kita dengar suara mereka? Dia orang akan bilang, Ojo Alalitakuloh. Itu pesanku kepada muahai yang hidup. Emang betul. Dia orang dengar. Yang dengar dengar, ya dengar dengan mana? Bukan da'a kuping, -gopeng. kupingnya rusak, sudah tidak ada. Tapi rohnya yang dengar. Lah kalau di dunia, roh itu mendengar tapi hatinya mati. Jadi saluran pendengaran dari roh itu tidak ada. Ditutup. Ya seperti dikunci gitu. Ya, nah, Mohon diterangkan.